Og velkommen til bogmærket juleedition. I dag er det den 18. december. Woo! Og wow. det betyder, at vi skal læse det 18. afsnit. Ja. Og Katrine, du må jo være glad i de her dage, fordi det har jo rent faktisk ned i den her december. Jeg er sygt glad. Jeg elsker sne. Ja. Josefine hader sne. Jeg har været ude at gå i det. Men du plejer altid at have det. Jeg har kastet en snebold på nogen. Okay, det var min lillebror. Jeg så godt billederne af, ja. I var så hele ja. ja. Det var også mega hyggeligt. Men det, det er det lidt skidte ved at bo inde midt i Aarhus. der er, at selvom det sneer rigtig meget ude i landet, så bor man stadigvæk inde i en by. Og så sneer det bare ikke rigtig så meget Jamen, Det er her. rigtigt. Jeg har jo have, så der bliver snen liggende. Det er oh. mega hyggeligt. Du kan komme til min have og lave en snevand. Og der skal godt nok være meget sne så. Jeg kan også kaste en snebold på dig. Jeg så gider jeg ikke. Så må du komme alligevel. <laughs> kan du ikke blive hjemme? Nej. Jo, du har også alligevel inviteret mig. Jeg trækker det tilbage. <laughs> det kan man ikke. Jeg læser nu. Okay. 18. december. Hør, siger hunden Sofus, der ligger i sin kur ude i køkkenet og slikker sin ene bote. Hør. Du, Nissepok, har du ikke tid til en lille sluder? Nissepok er på vej gennem køkkenet. Han vil nemlig gerne ind i stuen og se det nye juletræ. Jo. Jo, siger han. Der er da masser af tid. Og så sætter han sig ned i kurven til Sofus for at få en lille sluder med ham. Jamen, siger Nissepok, du har jo et sorg på benet. Hvad har du nu råd dig ind i? Jo, siger du. Jo, siger du, siger Sofus. I går gik jeg med ud i den vemmelige sne, for drengen og hans bedstefar skulle hente et af disse hersens underlige træer, som de sætter ind i stuen hver jul. Ja, hvad mener du? Er det ikke en tåbelig idé at slæbe sådan et stinkende monstrum med et træ ind i stuen? Nå, dem om det, det er jo dem, der stikker sig. Men altså, jeg gik med ud i den der redselsfuld sne. Uff, hvor var den kold ægge! Jeg måtte løfte poterne forfærdeligt højt, for ikke at blive smurt alt for meget ind i det hvide stas. Jamen, siger Nissebock, hvor fik du sorget fra? Ja, nu kommer vi til det, siger Sofus og slikker sit sår. Ser du, da vi kom til skoven, hvem står så der og glor frægt på os? Det gjorde som en Mikkel Rev, den skurk. Og ikke nok med det, han rakte tunge ærmer og kaldte mig en skrælling. En skrælling, siger Nissebock. Hvad er en skrælling for noget? Ja, det ved jeg ikke, siger Sofus. Men det er ikke noget rart, når det er Mikkel, der siger det, og så bliver helt tosset. Både over det der skrællingesnak over hans frække stiger på os. Og så løb jeg efter ham for at give ham et ordentligt bid i halen. Vi susede rundt derude, så sneden stod til alle sider, og jeg var lige ved at snuppe ham to gange. Og så blev han selvfølgelig bange. Den skrælling! Og susede ned i sin hule, og jeg løb selvfølgelig efter, for han skulle ikke sådan løbe fra den gamle her. Sofus liggede igen til et sov. Hvad skete der videre? spørger Nissepok. Ja, yeah. så kom jeg jo ned i Mikkels hule siger Sofus. Føj, for en hund var der lugtet dernede. Sådan nogle ræve af nogle rigtige grise. Jeg tænkte. Jeg tænker ikke, at Mikkel nogensinde gør ren, For der lugtede sådan, at jeg måtte ud igen for at fylde lungerne med frisk luft. Og så susede jeg ned igen. Hen gennem, hen gennem en lang gang, mens jeg holdt bæret. Men ser du næste pok? Der var jo bælragende mærk dernede i Mikkels hul, så kunne ikke tænke noget. Og lukke noget kunne jeg heller ikke, fordi jeg hele tiden måtte holde vejret. Og haps, bed Mikkel mig i benet den skurk. Sofus ser meget ynklig ud og slikker igen sit sorg. Og nu er det altså, siger Sofus, om jeg ikke kan få dig, Nissepok, til at gå ud i Mikkels hule og bede ham fra mig. Nissepok læner sig tilbage og ler. Ah, brummer han. Vil du have en nisse til at bide en rev? Åh, det må I hunden nu selv hit ud af. Men jeg skal skælde ham rigtig godt ud næste gang, han kommer for at stjæle en høne. Men bide ham, det gør jeg nu ikke. Nå, mumler Sofus og slikker sit sorg. Nå, det var en skam. Så må du skælde ham rigtig godt ud, når du ser ham. Ja, yeah, siger Nissebog. Det skal jeg. Og så grønter Sofus fornøjet og ruller sig sammen for at sove. Det var 18 afsnit af juleklæderen. Vidste du, at hun kunne tale? Mm, nej, det vidste jeg ikke. Men det kan være, at de kun kan tale med Men Jeg tror, det er fordi, at Nissa taler dyresprog. Ja, det kan godt være. Fordi altså, vi, har jo, altså, vi har jo hørt Sofus tale mange gange sådan noget. Bjef, wuf, bjef, bjef. Ja. Sådan nogle lyde. Men han siger jo aldrig... Nøj, Josefine, skal vi lige gå en tur? Nej, det er rigtigt. Men, men, nu... de, men hun illustrerer det meget med kroppen. De sådan skubber der hen mod døren, og sådan våde snuder lige sådan noget. <laughs> ja. Det, det, det ved vi jo godt betyder, at jeg skal luftes. Faktisk har Kaj og Andrea lavet en sang om det. lover, lover, lover. la Og så siger Andrea... Hun er, hun er hunden. Se på mig. Jeg er så sød. Det er faktisk en sygt god hundesang. Jeg tror dig. jeg har, også jeg har hørt den en gang eller to. Ja. Jeg skal luftes plingeling. Men er det ikke lidt Sofus's egen skyld at han er blevet bidt, Jo. Er du så ikke lidt sund for Mikkel Rev, at den får skal ud? Men hallo, hvis du hvis der stod, hvis nu den allervæste fra klassen stod ved siden af dig og sagde Katrine, du er sådan en skralling. Vil du også være sådan, jeg jagter dig hjem i din lejlighed og bider dig i måsen? Ja, Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok, Hva? hvis du bliver kaldt en skralling. Men jeg ved slet ikke, hvad en skralling er. Det kan jeg lige fortælle dig. Det er. Det er nemlig en fysisk eller psykisk svagelig person. Og man siger det kun for at være grim. Man bruger det kun, når man vil være sådan en dunskrælling. Så det ville være det samme, som hvis jeg kaldte dig en svækling? Ja. Eller et skvat? Okay. Ja, så var jeg nok også blevet rimelig sur, hvis der var nogen, der havde kaldt mig en skrælling. Men du har simpelthen aldrig bitt nogen i måsen, fordi du var så sur på dem. Har du aldrig bidt det? Nej. Jeg ja. bidder ikke i måsen. Jeg har lært af min mor, at man ikke må bide. Jeg har også lært af min mor, at man ikke må slå. Men nogle gange, så så dasker jeg da lige folk. Så giver du dem lidt et godt dask. Dask. Altså det er jo ikke sådan slå. Det er jo ikke sådan her. Sådan er det jo ikke. Det Nej. kunne jeg godt høre i går. Det er mere sådan... <laughs> det lød lige så vildt. <laughs> Nej, men det var bare et blidt dask. Det ene okay. var sådan et, et godt klask, og det gør ondt. Men et dask, det er mere sådan... Ha ha ha, du er så sjov, og så slår man lige folk. Det gør jeg tit. Ja. Man kan også godt daske til folk, man godt kan lide, hvis man lige sådan skal have deres opmærksomhed. Ja, det gør jeg for, for eksempel tit med dig. Eller når jeg bliver rigtig glad, eller når folk har ret, så slår jeg dem også lige, fordi at de har ret. Ja, men det kan jo ikke at slå. Nej. Men jeg tror, folk nogle gange har fået blå mærker ja, af det. <laughs> det er, fordi du ikke kender din egen styrke. Ligesom Hercules. Ja. Jeg har lade drikke. Jeg har lade drik Nej, det var lidt off topic. Det, vi kom lidt uden for emnet. Ja, men det var også, fordi emnet ikke handlede så meget om jul i Eller... dag, men meget om ræve og hævn. Ja, og det er måske ikke så meget også. Og så fik Sofus Nisse Pog til at le. og det kan vi godt lide. Ja, vi kan godt lide nisser der lærer. Nemlig. Men så tænker jeg bare, at vi sætter bogmærket her.